Att det är nämligen ett grannland. Jag tror det. Varför har han sagt det? För att det har blivit en sån väldigt opinion Så för, för den baltiska frågan. Ja, ja. Så att det har blivit en, en valfläskdel där också. Va? Majlis Löv vet för övrigt att när det gäller frigörelsen i, i Baltikum, de som, som flyr hit. Från Baltikum för närvarande uteslutande som har kommit hit. Det är alltså inte den etniska baltiska eh, grupperna men jag får undantag, utan det är alltså då Sovjetbalter som har kommit hit. Det är bra att opinionen påverkar? Då, då. Vadå? Att opinionen ja. Men det blir, lite, det blir lite för mycket när, när de svänger från Sten Andersson svänger från en ena dag till en andra va? Mm. Men jag menar det har man ju gjort i mycket annat. Det har varit eh, egen debatter och allting. Och ja, för tänk bara att Sten Andersson är gammal. Jo, jo. Det, men det <gör> det kan man faktiskt inte ta hänsyn till. <här> Nej, det kan jag hålla med om. <här> <här> <här> det är lite svårt att ta hänsyn till. Han är men du, det här med dödsstraffet alltså, de som håller på och snackar om det tycker du att man ska döda hela samhället då också? Ja, jag funderar ibland, hörde du, på, på um, hur man får ihop det där med att ha, ha dödsstraff då och sen nationalismen och, och miljöpolitik och om så, hela nationen <laughs> skulle du... Sjunga, sjunga um, vad heter det um, där björkarnas husar då mm. avrätta folk på på Oxtorget eller mm. någonstans som ställer dem. nu. Ni... Om nu liksom dödsstraffet Då ska nationen Ska vara så dödsstraff liksom Ska den nationen då också ställas in För dödsstraff att de har döda då Eller hur resonerar de? Ja det är jag funderar också ja, det, det är där som själva Kärnfrågan ligger i det Det är ju så att säga om Ett, en, en, ett lands eh, Regim kan döda folk Att det kan vara lagligt att döda folk ja. att, man, att det kan Ja vad ja, jag ser det som ett misslyckande när man börjar tala om dödsstraff även om jag i, i, förstår folk det är en skillnad på att se Sitta på det här med dödsstraff än att se på folk som blir drabbade av någon som som här människor som hugger ihjäl andra då att deras anhöriga talar om dödsstraff och sånt där. men det är ju en annan för det, det, blir dera, det är blir ju så nära dem va? men det vill säga att det blir ett primitivt eh, uttalanden då från de man löser inte de här problemen med med med människor som gör på det här sätt med dödsstraff det har ju visats i de andra länder som nu har dödsstraff va? Så, så, så sitter de ju på rad och väntar på att vi avrättar i USA och i olika länder det har ju inte avskräckt folk för att göra någonting utan det är hela samhällsbilden som man måste förändra det är därför som jag tycker när man går ut här man säger att ja vi ska ha dödsstraff då har man liksom gett upp va? Och det, det tycker jag är väldigt farligt Ja det jag menar När man har gett upp va? ja Nej det här också med Som jag ser det då Och många med mig Det är väl så att säga Våra bröder då Och systrar som finns i De här länderna Som är förtryckta av såna här galningar Som utövat dödsstraff då, I sina länder vad va de musär med andra va? Jag tycker att de människorna Jag tycker, jag tycker det är rent ut sagt på svenska Alltså för jävligt att, att de här människorna Inte kan komma till Sverige De som är riktigt fattiga Jag pratade mer om det en gång förut och, och det är sant att de riktigt fattiga De, de kan ju inte komma För att det är sådana oerhörda orättvisor det Jo det, det säger, men det sägs ju självklart va De som har ja. pengar och, och fly hit De kommer ju inte hit Det blir ju självklart va och eh, Det är ju bara de som har, har pengar Men sen när det gäller då Det här med dödsstraff och så Om man ser på olika eh, Alltså runt hur det är I, i världen va Så jag menar det, det är ju faktiskt Det har ju också med världsförbättra prat Man ska inte lägga sig i allt för mycket Vad andra länder har Jag, menar, jag själv tycker att dess, dödsstraff är Destruktivt va men sen får man se det faktiskt det faktum att olika folk, olika religioner olika länder, de har sin rättsuppfattning och och jo, men jag menar bara det att eh, slutligen då att eh, de som, eh, som tyvärr då har pengar då mm. eller som har med pengar de betalar då så på tvn eh, typen 600 eh, 100 dollar, 200 dollar ungefär 600 till, eh, till, till 1200 kronor var för ett pass, falsk pass va och de människorna är klart Ja, de, de, de, de sa det på rapporten och det stämmer men ja. åtminstone de som kom hit har ju betalt, va. De får de nog inte de får de nog inte ja. it's, it's, uh, it's <laughs> Falsk väseldokt för en så nej, att, nej, att säga Men, nej, men eh, falskt, pass, alltså. Oh, jo, men jag tror att det är andra summor än 1200 ja. kronor. Ja, de sa det på rapporten, med det, mm. det fel, alltså. Mm. Men i alla fall, eh, då då sa de att eh, där, då, problemet är väl också, tyvärr, alltså att. Eh, att pengar och jag sa att nu, man pengar och sånt här var rikedomar, det skyddar inte mot förföljelse och eh, tortyr och bomber va. Så att de behöver ju komma dem också va, de som är förföljda va. Det är humanitära skäl faktiskt, Det även fast det de som tror att det inte är det va. Sen är det ju anknytning också Men de har ju också haft lite problem oh, de Jo, det finns ju de som till och med talar om, de om Att de har varit tvungen att göra militärtjänsten färdigt ja. till landet i Nej, jag tid. tycker vi ska hoppa på de här hycklarna Som finns i Sverige istället De som har massor med miljoner Jo, men du vet att det, det är en sak, förstår du Hycklarna i Sverige ja, Och, ja, men och miljonerna måste... men de miljonerna är i alla fall kvar i landet Men ja. jag måste lägga på nu <laughs> Okej okay. Det är bra, ja. godnatt Godnatt, hej Ja, jag skulle jag ska... Ja, eh, vi ska väl ta och ja antar då fick vi något samtal, så ska vi ta lite musik ta, Det är någon som väntar kanske Ja, ha, hallå. Hallå? Ja. ja. Mm. Hej, jag ville bara ställa frågan om känner till att um, folk ska använda av skatteverket från är första juli nu. Jo, jag vet det första juli och så får man. man ska bara bara gifta sig och döpa sig i kyrkan. Ja. Då. Om man är man med där göra, Vad har ni för kommentarer där då? Ja eh, Jag har inte riktigt satt mig in i helt I det där Men eh, jag har väl sett eh, Som att det var bättre i alla fall att, eh, att Skatteverket har hand om folkbokföringen Än att de hade fört över det till Försäkringskassan Det, det, det, är inte, för det var ju två olika alternativ Man hade där det är väl äh, så att äh, det har ju blivit mer och mer datoriserat äh, samhället. Så att äh, det, jag, jag tror inte att äh, man för den skullen skull, den skull skull, att säga, men att, äh, att det på något vis. Äh, minskar så att säga när det gäller religion vi har ju ett kristet land och så men vi hade ju förr i folkbokföringen det beräckte man ju i och, och så. jag tror inte att det påverkar det, det är många som säger det att det ja, men om påverkar man, men mig men, all... om man inte på sina barn då ja, jaha då vänder man sig till skatteverket och skriver in de där kan man ändå eller ja, ja är, det... Det, det, det, alla, är det inte många som för sina barn idag? Nej uh, Så uh, när de ger dem namn då Hur får de sitt namn då? Hur ja de det är Jo men du vet att det är många som Faktiskt <laughs> döper det är, ju, det är ju så att det är ju ingen lag På att man måste bli döpt i stadskyrkan Så det finns inte de i frikyrkor Eller vad de andra de Kanske det är religiösa alls Och då, har, då känner de väl ingen anledning Till att döpa sina barn I, i Jo, det ska vara en procedur med att skriva in namnet också mm. Och, och somliga vill ju, en del präster vill ju inte godkänna somliga namn då. Nyligen var det någon som ville kalla sig för... Jag var... Puma var en flicka. Ja. En fli en Puma. Kan man, man kan ju heta Björn, så varför kan man heta Puma för? <laughs> ja, det kan man ju fråga sig. Ja, men jag tycker det är sån här byråkrati va? Ja, när, det de talar om att en gravsten är två centimeter för, ja. för kort då, eller på bredden då och dessutom blankpolerad och då får man inte sätta upp den när man läser sådana här, så då börjar man fundera om, om de här människorna som sitter i sådana här beslutande funktioner för de har egentligen Ja, det där tycker jag är ju en, en sak som personen den om det några är, som önskar en viss gravsten familj så borde de ju få behålla den som familjegravsten men det faktiskt förekommer att äh, efterlevande då tycker att den är för liten eller vad då ska se likadan ut som de som redan står där och till och med vi ut och det tycker jag är ju är, är nästan nära förkändning då. Ja, då, då, det blir väl en byter man ut en gravsten alltså, så ja, då tar man ju bort en viss del av det som var från början Ja, precis Det, det blir väl lite mera det. ståndsmässigt då. Alltså, ju bättre ekonomin blir ju bättre gravsten kan man ha på familjegraven Ja, ja men det var liksom jag skulle bara ställa de andra frågorna om, om vad heter det kyrkobokförföring och uh, som det har varit då, då blir kanske prästerna också arbetslösa nu de var ju liksom lite dåliga på stavar då och skriva in namnet i kyrkan då är ju prästen skriver ju inte in namnet själv då någon annan gör det och så blir det lite rätt stavat och allt möjligt Nu numera kanske man gör det inte är mer kanske man kan stava, men det är ju sämre nu med undervisning i skolan så det är inte så säkert de stavar bättre nu än. Nu, för... nu är det datorer vet du vet så att du. Vadå? Nu vet jag inte om de har någon manuell bokförall. Ja, det måste de väl ha något register manuellt. Men eh, annars det sköts, sköts ju per data. Så jag hörde att äh, franska språket att de ska ta bort aksangerna de har då. Men faktiskt har att så språket kanske blir något gemensamt. Jo men det börjar ju bli men Det blir reger då. Det svängelska har vi ju fått. De har man ju sett företag där som skanska då är ja. ju skånska. De har tagit bort åt försvann där. Och ja. Det, blir ja, men det passar inte ihop med engelska. De är å De kan inte uttala o, då. Fast då. Och, och när det är ja det säger de ju å om till exempel uh, No, så no. Wall, Wall Street ja. Då blir det jo, Det då blir jag då. Ja, Det blir att jag tycker inte att man ska ja. ändra ett, ett, vårt eget alfabete bara för att komma närmare eget, för det är Ja, också det, är också där, er och er och, Ja, Jag vet inte vilket språk som blir bäst. Ja, det blir bäst om man behåller sitt. Ja, jag är inte säkert att det är där så nu de svenskarna är såblandat som så man säger ja de glömmer de bort sig och säger och blandar säger en del ord på engelska och en del på svenska. Mm. Eller i tv menar jag. Mm. Jo, jo, men det har man ju många som använder ja. uttryck Okej. Okay. Men då ja, för mycket råk. jag ska fortsätta lyssna då? Om det är fler som har en åsikt om dopet och begravningar mm. och sådär. Det får man jag tycker man ska hålla på traditioner, men jag tror allda att man kan påverka folk som kanske inte har haft de här traditionerna med dop och, och så tidigare att börja med det på annat sätt när de själva eh, finner någon mening med det. Jag tror inte, ja, det är det, inte man det, kan att det på om på. För att införa kristendomsundervisning i skolan och så där att man mm. eh, jag tycker att jag skulle jag röstar ju för det eller skulle vilja att man in, återtog kristendomsundervisning i skolan för att verkligen planterar att man eh, att man är så, vi har ju röterska läraren, vi har en kristendlärar. Jag håller inte med om att vi har en, judan, en judisk kristen kristendlärare som eh, kommer så, så det är väl liksom fel att säga det alltså, Ja det Alltså, att, att, den, alltså den religionen när han kommer att Den judisk kristna Nej men det är ju det frikyrkorna l vad, som, Det är väl den lutherska Lutherska läran kristna Det är väl så. den frikyrkorna Som, som de Mycklar där Nej men det är med de som Jag tror inte att i alla fall på den tiden när, när det fanns religionsundervisning i skolan eller kristendomsundervisning som det hette då så jag, jag menar den tiden då jag menar jag är inte så gammal på 34 så att jag, jag menar, då, då fanns det ju då lärde man sig ju, då var det kristendomsundervisning det var ju från Bibeln då så man lärde sig då ja nej men man hade, de här fanns en separat kristendoms Bok, som, en bok som hette Krist... Jo, jo, men det var ju som från Bibeln det kom. Kristendomen mm. hette den faktiskt. Men sen var litteraturen mm. runt det där. Som ja. var skrivet för för undervisning i skolorna. Och det var ju äh, julklocker i Bibeln såklart. Det var det, ja. Men så var det litteraturen kring det var för att sen fanns ju andra ämnen så var det ju då historia då då läste man, man pratar om det här med ja. kristet då, då läste man om, om Israel då, uppkomsten det kom, och jag menar inte jag lära mig någon gång då? Vi ser då, jag födde 57, va? vi ser 67-68 man ser där, där man i Mellanstadiet eh, Inte fick jag lära mig någon gång att de hade Ockuperat eh, Ett annat folks land, det inte Jag fick jag aldrig läsa. det, så det har varit lite fel I min jo, religionsuppfattning Jag fick lära mig, det fick lära mig att, att de Gick över den där sjön, att de fick vattnet Att dela på oss så att de blev lurade och, och gå över äh, äh, äh, äh, äh, ett hav, vilket det var då, Stilla Havet eller vad det var. Mm. Uh, det delade på så om folket tycker så blev de dränkta faktiskt ibland. De hade kunnat gå och kommit till i land. Ja, det där... Men det jo, det är mycket, till men till till det, till det till är såna direkt. det är ju då... Här, ju, jo, det är ju sådana gamla saker från Bibeln, då. men det jag talar om, de, de har... Det är ena på sig. Ja. Men det var väl det på flod, då. Det var, det, jo, jo, det var väl det, det men... Det, det, det, då, de vet väl, visste väl kanske inte så bra vad de talade om, jag vet inte. Jag vet mm. inte. det, det där är där svårt att tolka och, och komma tillbaka till. Jag tror att litteraturen huvudtaget i skolorna... Mm. Eh, när det gäller dagsläget, för det första är den ju väldigt eh, gammal så att säga. Va? Mm. Och de inte när det gäller nutidshistoria och hur det händer och hur världen ser ut, vad är det mycket som mm. fattas i böckerna, men, men den är väldigt politiskt påverkbar. Mm. Mm. Om man tittar på sådana här konflikter som har varit i världen så ser de stora. Mm. Så är det väldigt ensidigt på eh, propagandan där. Och det, ja. det är sånt det är sånt som jag menar att eh, ja, man själv råkade ut för när man gick i skolan att man fick en annan uppfattning om eh, om Israel bland annat då. Och så helt plötsligt förstod man det där att nej ja, men herregud va det där stämmer inte alls. Om då har man hunnit bli 20, 25 år då innan man jag... Du talar om Israel när du talar om kristendom Om, om Israel Men du var inte Israel då på, men Jag vet inte att jag skulle vara heter det Israel Då heter, då heter det Palestin. Palestina mm -hmm. Ja det borde ju heta fortfarande tycker isra man Israel är idag Hur länge har Israel funnits egentligen Var, var det vilket år 1940 eller något sådär ja. Ja, 48 ja 48 var det väl ja. det Ja det men, men tidigare var det Palestina ju så jag lärde mig på att det var Palestina och det är ingenting som säger att jag tycker det är fel att säga att Jesus var ljud för att han är Guds son då måste han ju vara då, då, då, då Gud blåste in sin and i ljungfrun då, då kan han inte vara ljud utan då är han ju neutral såklart, ja. men den denna sista min kommentar och då ska jag inte uppehålla er längre men jag får tacka så mycket jag fortsätter att lyssna ja Hej, hej. det var samma år faktiskt som den här lagen om hets mot folkgrupp den tillkom då samma år som jo. staten Israel bildade jo. Jo, det, ja det är mycket men det faktum är att om man tittar på så här hur historia, man lärde sig i skolan han hade ju faktiskt blivit ja, 20 innan jag, innan jag visste att folk i Bernalott vart mördad utav, utav um, en utav, utav um, på den tiden och han sitter ju fortfarande nu som ledare i Israel mos, mos, Mosalder, Irgun då. De här, att, att de var Kriminella då en hel del utav statsledningen då I landet har mördat Det en av FNs utsända Då va? Det var inte bara det att han mördade en, en som nu var svensk Då så att det blir särskilt påverkbart På det utan Det var ju faktiskt det att han var utsända av FN Så det var ju ett mord på FN då. Men det hade man ju blivit förhindrad att läsa i de svenska skolböckerna. det blir man väl fortfarande förhindrad och det är sånt där som man tycker ska talas om ja, ni kan ringa till oss, ta i här och det är som sagt var många olika det från den ena frågan till den andra då ringer ni alltså 08 645 4576. Också, det är terroristen som håller på För jag har en kort grej Vad jag såg i tunnelbanan För några veckor sedan ja. En svensk kvinna Hade på sig så här Stort knappmärke Som det stod eh, på engelska Rösta på Rajidid, Rajid Gandhi vad ka Sådär kampanjmärke alltså Jaha. Det var intressant I ja. Sverige Ja man kanske kunde rösta ja, men han, det är Rajiv Gandhi raid Gandhi och ja, det var väl han som sprängdes. Ja, just det. Men hon lade en kampanjmärken, svensk Nu kommer samtal. Du samtala, att det Du vet att kampanjemärken, ja, de delade ju ut eh, flygblad när de skulle ha folkomröstning i, nere i Chile på Sverige torg. Rösta nej till Pinochet och fick jag i handen. Sen fick gatukontoret så upp och upp den där, var tusentals? Jo, tals. men du vet att jag, jag frågade, jag fick aldrig något vettigt svar hur jag skulle kunna påverka <laughs> det där nere i Chile. Och när jag sa att vore det vore inte bättre om ni som kommer få en Chile nu, åker ner och röstar då, så att inte röstskolkar. Ja. Då var de ilsna istället. Så jag förstod mig inte på det där. Då. Att dela mm. ut här lappar till svenska att rösta nej till Pinochet. De skulle få böta egentligen för gatukontoret hade ett helvete och få bort de där tusentals. Det var ju tusen, hundratusentals hela Stockholm var ju, gatorna var ju fulla. Ja. Det var ett, um, vad vi fått um, ekonomiskt stöd från fackföreningsrörelse då. Ja, just det. Det ligger ju så ello brukar ju betala ut frikostiga bidrag till såna här flygbladsupptryckningar det är inte som vi här i Sverigepartiet det är inte som inte tar någon stöd från några sådana här organisationer eller, eller stat eller kommun eller landsting där vi får ju tiga pengar av våra lyssnare och sympatisörer Vad heter den där föreningen Kostar vad heter en chilensk förening i Sollentuna ja, det är någon som någon kompositör som har samma namn jag kommer inte vad den heter det är någon för sån här stödförening det är de som låg bakom den här? Jaha, ja, jag vet vad Vad heter men. den där? Han som ja. sjunger, eller? Ja, ja, ja Kosta. jag vet. Jag tror vi fick ett samtal, så då. Ja, vi har kommit inte på det där i Fick vi ett samtal upp på telefonen 6454576, kanske? Pröv. Ja. Ja. ja. Hej. Jag heter Helena. Hej. Hej. Uh, jo, jag tänkte komma med en liten <kör> rättelse till damen som ringde innan. Jaha. Och det var så att hon sa att... Uh, när man döper så ger man folk ett namn. Det är helt fel. Dopet är ingen namngivning ceremoni utan namnet får personen samtidigt som man bestämmer att den ska ha det namnet. Dopet det är en religiös handling i kyrkan helt enkelt att ett barn upptas till Kristus och församlingen. Det ingenting... jo, jo, det är den själva religiösa. Nej, ja, det... Ja, nej men det och... har absolut ingenting med namn att göra, och det har inte haft det heller. Mm. Och det, är, jag vet inte. Det kan ju vara bra att hon känner till det, för hon verkar orolig över. Jo, men du vet att man, man sammanknippar ju det där eftersom det är domkapitlerna som, förbjöd, eller som förhindrar folk att få vissa namn då som de själva sen ska döpa i kyrkan och så. Va? så... Det är lätt, då lägger man ju faktiskt ihop det Även om det här är en religiös Historia dopet och dopet ja. ja det är ju giftermålet också då, Själva begravningsakten Och alla de här är ju en religiös Men man lägger ju Man sammanknippar dem ändå då, Med själva det som, Jo jo men hon menade på det att icke döpta Är i stort sett namnlösa Att de har liksom inte Riktigt Som jag förstod det att hon sa i alla fall Att Gång kring och inte vara döpt det är detsamma som omgång kring Och inte ha något namn på riktigt eller någonting sånt där. Nej, nej, men, det, inte. Ja, men då är, då är det i religiös bemärkelse. Ja, till 100 procent. Mm. Jo, det är klart om man blir döpt till något. Så, eller kallas för något, eller om man blir ja. döpt eller ja. Nej, jag har lyssnat på det där och prästen säger: Jag döper dig Helena mm. i faderns och sonen och så vidare. Mm. Inte, jag döper dig till. Nej. Låter det låter inte. Och det, jag vet inte, hon kan väl gå till någon kyrka och lyssna. Jo, hon må. kanske förstod det där ändå. Nej, ja, det är ett jättestort missförstånd. Ja, det är så vanligt så intressant att stå i tidningarna var och varandra dag. Folk döper båtar och grejer och sådär. Och så ja. har de vipset namn och så. Ja, men det är väl en kanske liten religiös grej det också. Men religion... Det är det... väl kul med traditioner. Ja, men religion och tradition, ni vet religion... Ha. Det är, också en det är väl en typ av tradition, det är väl religion också? Ja, det är också en typ av tradition. Ja, vet. Du? Det är ju, Visst. Sen blir det ju lite fel i sådana här religioner och traditioner om man ja. säger att de som inte är döpta då får inte bli konfirmerade. Det kan ju ställa till problem för Där det det, det, Däremot så får man ju, det har ju ingenting med namn att göra, det får inte konfirmeras om du har ett namn. det är... Så är det inte. Mm. Nej, nej Men vad jag tänkte men det finns ju de som man, man har, hört höras, har hört talas om Som inte har tänkt på det där Att de inte är döpta i kyrkan då, För att de har föräldrar som um, mm. ja, Inte mm. är religiösa alls Och de har inte haft det med kyrkan Kanske inte har varit med i stadskyrkan Men sen när de kommer upp då Och ska uh, konfirmera Och andra konfirmerar sig då Så vill de själva också konfirmera Kommer de på att inte kan bli konfirmerade då För att de inte är Ja, Nej Ah, och inte mer i kyrkan heller va? så står de mm. utanför det där då. Då blir det, då blir det en, mer en tradition. Va? Mm. Men jag tänkte mer på det här med namnet. Jo, men mm. du, du har rätt i, det där Det är ju viktig sak att vidare i kyrkan. Ja. som Folk som inte döta runt omkring och i namnlösa mm. Det var det jag tänkte på. Hon mm. lät lite orolig Och sen det här med folkbokföringen att den får det är väl bra det för den har väl inte hemma i kyrkan. Pressen har väl annat att tänka på. Mm. Ja, Eller? ja det, är ju det är en tradition Det där Jag tycker som du va? Jag sa ju det som tidigare då Att det är ju med datoriseringen och allt det här Som har gjort att Ja man har ju slagit ihop det där Och lagt det på, på skattemyndigheterna då istället mm. Och eh, Det kanske är bra att det finns inom samma myndighet Och det jag tror i alla fall som jag sa är Att det är mycket bättre än om de hade lagt det på Försäkringskassan Ja, för, för ja. de brukar inte klara av det de håller på med vad så ska de får en ny bit och, och, och tampas med dem ja. nej men det är ju så kyrkan åtminstone här då, den är ju kristen och jag menar då, är man intresserad av det det är då man ska komma dit mm. jo vi är ju, Sverige är ju ett kristet land så att ja. vi, det ju, vi har ju vår religion, Sveriges religion är ju egentligen kristen då att ja. vi har ju religionsfrihet då i landet som gör att folk kan ju ha andra religioner men det står ju ingenting i den här grundlagen och religionsfrihet finns det där men det står ju ingenting om att den ska vara statsfinansierad den här friheten Nej, vad säger du om kyrka och stat? Ja, du vet att jag tycker jag tycker att vi Sverige är ju ett kristet land va? så att jag, jag eh, kyrkan och staten det där har jag inte riktigt eh, hundra procent bestämmer, men jag, jag tror ändå att de hör ihop på ett visst sätt mm. det, det, det, det, Jag tror att det hade eh, Jag tror att det är någonting i och med det här när man talar om att skilja kyrka och staten Ja, det var det jag tänkte på ja, då, tror jag, då tror jag mycket det är det, i, i, i folkvandringens eh, tecken de talar som, som vill göra det va? Man vill inte ha en, en, en en religion då, alltså, ett kristet land då. Va? Man vill skilja de här. Det är därför är jag emot det. Där folkpartiet bebblar om det där. Va? För folkpartiet är liksom de farligaste när det gäller just när det är, man talar om religion. Va? Det finns olika frågor, men religion och folkpartiet, då ska man vara på sin vakt. Nästan säkert säga att man ska alltid tycka tvärsom som de gör i sådana här frågor. Det var väl lite att generalisera kanske, men. men så, så, så känns det ibland. Och vi har ju kristet land så att, och vi har ju själva sagt i vårt valmanifest att vi ska ju återföra eh, kristendomsundervisningen i undervisningen. då mm. Och eh, den som eh, som grund då med tio guds bud och det här. Ja med Jesus, vad han sa Bergspredikarna, alltså det ger en viss Grund till hur man, hur man Uppfattar sig själv och sin omgivning mm. man, får ett man får liksom en ja, Oavsett om eh, Om man Tror på det eller inte När man blir äldre då så får man kanske En grund från början som jag tror är ganska viktig det hade en sån funktion I alla fall då mm. Mm. När jag gick i skolan och, mm. Det var en annan sak som jag tänkte på som här damen sa också. Hon menar på det att det var, det var fel att säga att, att Jesus var jude. Men vad jag förstår så resonerar <hör> judarna själva så att det är en bördsfråga av vilken börd man är. Vilket innebär att det är inget fel alls att säga att han var jude. För att, att man är jude innebär inte att man är religiös. Jo, men, det är egentligen, oss, nej, men det är enligt deras det är enligt eh, den judiska eh, synen på religionen va mm. så, så ser de egentligen är ju judendomen en religion va mm. så egentligen så kan man faktiskt inte vara som man hör en del människor säga då, att det, det finns kristna judar då va mm. det är som att säga att det finns kristna muslimer va det finns antagligen är man ju kristen eller ser man muslim eller ser man jud eller ser man Mm. Vad man nu är för någonting va? Mm. Men eh, sen har den blivit lite bilden Där med religionen i, När det gäller judendomen då. Mm. Det har blivit så att det är nästan då många människor tror jag att det är en ras då, Eller ett folkslag då. Eller? Mm. Men, men det är ju faktiskt så att eh, Judar finns det ju så att säga Runt i hela världen ja, men, ja, Det finns svarta jag, judar I ju De här tolv stammarna Jo, no, men... De som anser är... sig till att höra de stammarna då anser sig kanske också vara av judisk börd då? Jo, men du vet att de... är. Det är ju religionen, vad som är... Det, judiskt bör, det, ja, det bör, det... det ja, men man kristen kristen, bör också, det också. Man, man kan ju se saker och ting så, men, men det... Jag, jag tycker att det är fel när man räknar, gör på det här viset. Jag, jo, jag, men jag behöver inte vara troende, bara för att jag är född i Sverige, liksom. Jag behöver inte vara... Nej, men då blir det en statsreligion, så det, Och det är klart... Nu har man ju, förvisso, så är det ju så med judendomen, att då har man ju en religionsstat, va, Man har ju då en... En judisk stat va? Det finns ju inga kristna stater Eller muslimska stater Den enda religionsstaten som finns Det är ju Israel Och då, då blir det, det i och för sig Lite annorlunda men Men om man tittar på östeuropäer då, Som har konverterat Till judendomen då Och folk eh, Vad heter han Som skriver för Dagens Nyheter Som heter annorlunda som nu heter Natan Chasar Mm. Men om du tar bort det här begreppet stater så måste du ändå medge att det finns länder som är styrs av religiösa ledare. Jo, jo, om men vi... statsreligioner. Det ja. Där har vi bara Israel, ett land som vad jag vet känner till, som har en särskild statsreligion. Mm. Som alltså lag, har en, lagarna bygger på, på äh, Tora, de fem moseböckerna. Och mm. det är en särskild lag som gäller för de som, som är då judar då, till skillnad mot de andra folken, då, muslimer och sådär va? Det, det är mest muslimer och kristna eller de andra folksdagen de har inte samma rättigheter då. men muslimer länder det ändå väl koranen också i lagstiftning jo men det, det, är, det finns inga statsreligioner men det där är lite komplicerat i och för sig vad det är. jag kan inte säga 100 procent det här men det finns, inga, finns det ändå vad jag vet religionsstater sådär Däremot Nej. finns det ju fundamentalistiska stater Men det finns ju i alla skärteringar Nej, ja. men, men jag skulle säga det, att det där med, med folk med Folk i det här Andun till exempel då, som, som nu heter Nathan Charsha Som konverterade till judendomen Och nu helt plötsligt säger han då Att han har sina rötter i Israel Och, och härstammar från Från, från Moses va? Jag menar innan då Så, så hade han ju sina rötter i Småland va? Mm. Det är Ja men så är det väl. Ja jag Meier, premiärminister, hon hon var hade ju också sina rötter då i Israel plötsligt då, och och e, från Moses då de här stammarna men hon var hennes släkt var ju också konverterade var ju polska bönder. Hon bytte ju namn Men så det blir, det blir lite fel vad man. Jag menar, om, jag, om jag nu som kristen då är eh, plötsligt konverterar till i Islam då, vi säger så. Va? så jag inte får jag med mina rötter i mecca för den skullen bara, och, och, släkt med Mohammed eller något sånt där. Det är med jag kan ju aldrig få va. Nej, inte, vi har jag blod blod i alla fall. Nej, man kan ju inte men man, man har sina rötter, då har man sina rötter va? så att det därför så blir det lite konstigt det där med med judendomen den, Det är liksom Och så Ja, ja, här nej, det här släktborst. Nej, det är inte så jag menar. Så det, ja, det, nej, det. Jag, förstår, jag förstår. Jag har kollat några saker. Vad man härstammar sådär, man Nej, är Ja, det ung, jag, sagt, jag ville säga. Du får gärna fortsätta själv. Ja. Ja. Jo då, men det var fint att du ringde. Ja, tack så mycket. Hej. hej. Ja, de ja. kommer fram en del i alla fall. Det kan vara svårt ibland. Ja, du eh, ska jag se. Kom det ett nytt ja, kan vi ta, tar, direkt. Ja, ja. ja välkommen ja det var jag som då inte, jag var inte alls orolig för att de inte blev döpta jag är inte alls så, så förtjust i kyrkan för prästerna hade alls varit vad jag har önskat i kyrkan, däremot kan jag gå till kyrkan och sitta där ensam om det öppet och i tystnaden men jag jag, jag, jag går inte gärna och lyssna på en predikation för att jag vet precis vad de har att säga men uh, däremot kommer jag själv från ett uh, religiöst uh, föräldrahem där jag har fått min fostran på um, um, um, mina föräldrar och likadant skolan också då så uh, jag ville bara framföra till den här uh, damen då att jag inte är orolig utan jag är lite debattsyken jag, jag debatterar ja, och pratar gärna och jag tycker... Hallå. Hallå? En 6 4 5 4 ja, ett det en... konstigt. Ja, det, går, det går från när... Du som du är televerket, det är väl någon som har lagt på... Det här går till när radiostudio, där telefonnumret. Så att det är närradioprämn. Så får hon få vänta. Vi ser ta, det är högt tryck här. Ja. Men, eh, jag hade hört vad jag sagt hade sagt. det kommit fram. Ja, det, jo då, det var bara någon som var på påskyndning där men... Ja, men då lägger jag på då. det är bra. Ja, men jag har ingen mer att säga. Okej. Okay. Ja. Tack. 8. Så ni då då? Ja, nej, det är väl något som spökar. Oh. Oh. De... De... Nej, nej. Te... Var... telefonterrorist. Ja, jo, men du förstår, du vet de håller på. <laughs> de håller på och vet sådär. De kan satsa hur många kronor som helst på på, på, på <laughs> där, där terrorister. De vet kost, kostar på sig till och med tvåskönda samtal va eh, för att eh, jag får spöka det där stod jag på en gång så att det där är inget märkvärdigt har ja, man ja, man nog vetat de kan, de kan ju hålla på och skicka eh, ringa och beställa massa ja, på. nu ja, kom den någon här ja, ja, ja vet jag aha hej, aha. hej. Ja, vänta Lasse ska göra det ja? Ja, jag ja, jag är... klart, ja. ja ni heter ju Lasse båda två där så tar ja. det här och record så länge Ja då tar vi en skiva då Roland Sedermark Ja ja, men innan det ska jag prata färdigt om det här med, med de här Telefonterroristerna då Vad de kan Och så att säga politiska motståndare inte, När inte Så att säga Rösten räcker till längre på dem, Eller argumenten då Så är det ju faktiskt så att de Kostar ju på sig att välja Telefonnot, de ringer runt och beställer Massa tidningar och postorder och Grejer och sånt som kommer ibland Uh, stora högar då Vad de inte förstår det är ju faktiskt det Att i det posten bara så drabbas ut av det där, de där Företagen, vi drabbas ju inte alls Vi säger bara att det här Stoppar det utfacket Men uh, Och skickar um, kuvert då Som inte är något uh, frimärke på Som det bara står till Sverigepartiet och säger inga innehåll då Och då tror de också då de får vi lösa ut det där kuvertet då Men, men när det sker flera gånger så där så förstår posten Att det är uppenbart att det är någon som bara håller på och eh, jävlar. Det är ju sån att vi arbetar ju verkligen för livsuppehållande åtgärder. Och, men å andra sidan sett det var det ju ingen som sa, men jag tänkte det och sa också, det är mitt stilla sinne. Å andra sidan sett så utförde ni 38 000 aborter om året. Det är ju jättelivsuppehållande. Jo, men jag, det, det, det, det är en sak som jag reflekterade över idag. Mm. Eller ikväll. Jag tittade på TV4 som hastigast. Mm. Och där hade de en serie då om... Om såna här räddningsoperationer då som de har haft då. Mm. Och bland annat så handlade det här om... Det var ett reportage då. Om de som är för tidigt födda. Mm. Vilka otroliga resurser man lägger ner då. För att rädda dessa barn. Ja, just det. Vilka otro... men här Sen... Samtidigt då i korridoren lite längre bort då va? Ja, visst. Så är det det är det, jag det så då? Jag glömmer aldrig om vi nu ska gå tillbaka till min egen bort. va. Då låg vi där på gymnavdelningen, det var i fyra sal. Och i tre stängar så låg det kvinnor som skulle göra bort. jag var den ena. Och i den fjärde stängen så låg den kvinna var helt förtvivlad, hon hade fått sitt fjärde missfall. Mm. Och, och hur personalen gick och trösta henne liksom, och prata med henne och så vidare. Medan de pratar med oss då att ja, men det, är liksom, det går bra det här. Det är, ju, det är ingen liv, det ska ni veta och så vidare. Det är ju så inkonsekvent. Jag förstår att människor verkligen förlorar tro på myndigheter och allting. Och det värsta av allt är att många kanske inte riktigt vet varför de känner den här fruktansvärda på vad myndigheterna säger men det är det vi måste genomskåda det är just inkonsekvensen i allting de gör att de säger en sak ena sekunden och sen utför någonting helt annat i praktiken det är ju det som gör att man får inget förtroende ja, det är det att vi måste bli vaksamma, vi måste alltså bli vaksamma även om det här nu när det gäller abort, det har ju börjat som du sa att de har börjat förstå detta. Mm. Men vi, måste, vi kan inte lita på, på, på, på, på, på, på, på samhället. Det går inte. Även om vi är funtade så vi Nordbor att vi ja, har en respekt för överheten. Vi tror mm. överheten då. Ja, vi har kanske, en auktoritetstro. Ja, vi tror vi har litat. Det har alltid gått bra om vi har ja, trott på de som är ställda att. att eh, Jo, men det är ju den här offentliga sektorn. De tänker ju åt oss, de handlar åt oss. Det är bara för fylla i blanketter i förbannelse så händer det saker och ting och ovanför vårt huvud och så vidare. Va? Och ingen vågar egentligen bryta det här. Många, det är så otroligt många som verkligen är missnöjda och det är ju tacksam för. Och jag hoppas att det här missnöjet leder till en praktisk handling. Att vi vågar gå ut och förändra. Det är det jag tycker vi skulle våga få kraft att agera också. Jo. Jag ska inte prata längre, min kvart har gått här jo. nu Jag, jag tycker det här jo, men Det var ett bra ta... inlägg Det var ja. ett bra inlägg just för att vi, vi är bort Vi är bort, vi är ja. emot ja, Man pratar ibland så tungan ramlar baklänges. Ja. Vi, vi är emot denna fosterfördrivning som, som vi säger. Det är ju fosterfördrivning när man talar om det här med, med abort Det är ju ett, så att säga att Ja, ett förfinat uttryck. Va? Ja, visst. det heter abort, mm. eller fosterfördrivning? Ja, det är det. Då, ja, men Det är ju det det heter egentligen? Ja, visst. Lekarspråk heter abortus mm. visst, abortus kriminalis. Och sen gäller det att komma ihåg att det är, egentligen ser alltså på en hög grot vi måste angripa. Och det är inte alls om de här, vad ska vi säga, människorna som anklagar, anklagar oss för att vara. Fanatiker. Det är inte så att vi slår mot kvinnorna, utan det är ju på ett helt annat plan vi diskuterar det här alltså. Det är, det är ju så... människolivet, det är ju barnet. Ja visst, och sen också kvinnan som kanske då förleds av just det här auktoritetsstrom. Ja men har psykologen sagt att det inte är en och liv så är det väl ingen liv då va? Fast det är kvinnan inom sig själv känner i hela sin varelse. Det känner man som kvinna just från... Man, säger, man får reda på att man är gravid så känner man så tydligt att det är något som händer i sin kropp alltså. Va? Det känner varje kvinna i sitt hjärta. Och det, det är det som blir konflikten. Det är det som blir ångesten. Att man vet i hela sin vare så att det den här psykologen är, säger det är inte sant. Men man går ändå just lydigt med på vad den här psykologen säger. Men man blir övertygad. Är? att är övertygad? det ligger i själva... I själen, i kynnet eller vad man nu säger, Ja det är naturen alltså ja. som har inrättat det så. När ja. en kvinna blir gravid, även om det bara kanske är då, vad ska man säga, några, ja det brukar ju vara när man är i tredje månaden och då har man ju liksom inga synbara tecken med att man känner de här symptomen på illamående och spända bröst och allt det här. Men man vet så väl om man känner just instinktivt det här att nu händer någonting i min kropp. Och skulle det bara vara en skeleklump då är det mycket mycket konstigt va? No. Men eh, jag ska lämna linjen vidare här till andra som vill ringa Du ska ha tack Linslott för Ja att tack ring... själv och lycka till att ja. Jag hoppas att ni får bra inlägg och fina samtal nu här framöver ja. Vi får hoppas att det fungerar här så att Ja, jag har inte, bara... inte bort ta... Owe Törnkvist också Nej då, han kommer, han kommer Ska vi se var den någonstans Den lappen tog vägen med musiken då Den hade jag ju alldeles nyss när jag tecknade ner Vad salmen hette här ja, Den kommer ja. här um, Som nummer åtta här Kommer, ja det tack. låter bra Men den kommer Ja det låter fin Vi ska försöka ta en låt emellan varje, varje samtal Ja visst Något sån här i alla fall Ja Nåvel du ska ha tack så mycket för att du ringde Ja tack ska jag själv Ja, tack. ja hej. tack hej då Hej Ja vi ska väl som sagt var spela en låt Ska vi väl ha här emellan samtalen eh, Och mm. nästa låt då som blir Det är Edvard Persson jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv. Håll till godo med den. Jag har vid en landsväg I hela mitt liv Och sett människor komma och gå Jag sett skördarna gro Och min torva i ro Medan storkarna byggde sitt for Jag sett vårarna gry Jag hör stormarna gny Jag sett viljesen under kvällande sky Jag har bott vid en landsväg I hela mitt liv Och sett människor komma och gå Det är minnas kväll Det är frid i ett käll vägen du minns deras namn Domar har funnit sin fred, efter oro och strid, har två människor kommit till hamn. Vi har bott vid en landsväg i hela mitt liv, och sett människor komma och gå. Vad som än du för dig. Ett ska levigt förbli, det är kärlekens livsmelodi. När vi trötta vår mot okända går, följa kommande släktar här i våra spår. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv. Och se till männi korr komma och gå. Ja, det var ju Edvard Persson. Med jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv och eh, vi har ju alltså här i Sverigepartiet som sänder i natt här på 88 MHz sitter sändaren för nytillkomna lyssnare och eh, Vi har Telefonverkterier det sa jag och det är telefonnummer till oss är 08 645 4576 och vi har fått en lyssnare tror jag. Välkommen! Ja hej, tack så mycket. Hej. Eh, jag har hört på ditt program här nu. Ja. Mm. Och jag undrar, det, det är kul med sådana här program att man kan ringa och prata med er och sådär. Man hör vad andra människor tycker för det är rätt jordnära va? Mm. Och jag undrar, oftast om man hör på sådana här program så klagar folk. Alla gnäller på att det är fel med det och det är fel med det och så den här tjejen som snackar bort, och hon har gjort det och det. Jag undrar, mm. alla bara snackar, men det är ingen som gör någonting. Jo, men det är ju mer. att det är, Nej, nej, det är ingen som gör någonting. Alla mm. går någonting och muttrar i det här landet i Sverige. Det mm. är ett bra land, alla går och mutrar. Mm. Men om, det är ingen som gör någonting. Och om man ser på folk, till exempel, som vi har sett nu mycket i Jugoslavien och där, De går ihop, som en folkgrupp, och gör någonting. Okej, okay, det är fel att skjuta och, och mörda, men de gör någonting. De protesterar mot någonting, fast i och för sig med våld. Det är fel kanske. De gör någonting. Men du vet att där, där, jag, jag förstår vad du säger. ja Jag förstår vad du menar. Ja. Men du ska betänka det att vi får ju alltså en opinion när det gäller nu detta med aborter eller fosterfördrivning. Då mm. får oj. vi en opinion mot detta. Och vi går ju alltså inte och mutterar. Vi sitter inte i köket nu och pratar här. Ja, och sitter vi i köket nästa gång? Ja, speciellt... Utan vi får ut det här i radio och det är samma sak då Lisbeth ja, gör borta hon om. Jag ringde inte till oss Eller då när hon eh, talar i Guds bönehus då Eller i religiöst forum Hon får ju ut det här budskapet Det är en information Alltså ja, ett förlåt. sätt att, att informera Och få folk att förstå Alltså att propagera för en sak som det heter då Ja, ja det är jag ja. också ja. Ja, Men det är inte jag... att muttra Du vet man ska inte säga att man muttrar När man, när man Vet muttra det när man går där och gnäller liksom att Fan så alltså det här Och fan ja. det här och fan. Nej, det är Utan det att göra inte. något Nej, det är det Men när man det det. går ut då Antagligen på gator och torg Eller om man för ut det genom Media som här i närradion va, ja. Så får vi ju folk att reflektera va? Ja, Och det, det är ju med jag. Det är ju med Information Eller som en del kallar det för propaganda då va? Det har ju alltid ja, det... en negativ eh, Klang då Propaganda ja, det... Men okay. ändå det, är så att det där med muttra Det, det tycker jag att det, hon muttrade och Nej inte hon Jag, jag anklagar in, inte mm. henne för att hon muttrar mm. Men ofta folk i allmänhet va De muttrar mm. Går omkring och gnäller på mat Momsen, mat och allting är så dyrt Bensin, bilar, allting sånt där Men det är aldrig någon som verkligen tar har tagit någonting Ställer sig på en låda på Säglas Och bara skriker ut sitt budskap Nej mm, nej Det är trunt för tvänar ja. som vi Som du och jag och dina koppar som du jobbar med De går inte ut, det är ingen som det är ingen som går ihop Jo men visst går vi ut vi, När vi har demonstrationer och så Men du vet Ja att, men du kallar folk och, Du kallar folk För alltså, racist Om man säger något Jo jo Men du vet att Det får man ju Alltså då För att Faktiskt Jag är tvungen att använda kraftord. Det får man ju Helet Ge i alltså va Jag menar För mig Jag vet Vad jag Tror på Och jag vet vad det är jag för ut för budskap och jag tror på det. Sen får folk kalla mig för fascist eller rasist eller alla de här olika epiteten som de använder. Men du vet att det, det är det som är svårigheterna. Alltså att föra ut budskap på, på, på, på gator och torg. E, givetvis det här med som fanns då på... 60-talet va? var det på Serge Storm hade en sån här låda då man. Ja, jo, men det... Det fungerar, mentaliteten har förändrats i samhället Och även det försöker vi förändra på Alltså att man ska kunna ut och demonstrera Eller föra ut sitt budskap Eller föra ut eh, sitt, s, det man, sina flygblad Utan att ha massa kravallpoliser och halva Stockholm avspärrat ja, Men det är ju så redan, man måste ha tillstånd för att demonstrera Jo, men du vet att det, det har ju alltså Att man har, måste ha tillstånd för att demonstrera Det har ju en praktisk Jo, det är det är fel också. Vill man gå ut och demonstrera Där det inte finns några vägar och bilar och så. Va? Då, då, då behöver man ju inga tillstånd va? Nej, men man kan vara lite realistisk jo, jo, men det, det är ju så att För att genomföra en demonstration Och man ska gå på gator och så Så måste det ju finnas ett tillstånd då, Så att polisen kan Föredra ja, eventuella bråk ja. Ja, nej, Jag har inte bara bråk, det är ju så att Jag menar Demonstrationer Typ Ja om vi tar några som då eh, Tågar varje år Första maj Jag menar de har väl inga speciella motdemonstrationer va? Men de måste ju ha ett polistillstånd Och det är inte för att folk ska För att de ska få angripna Utan det är ju för att gatorna måste, måste ju finnas trafiken måste regleras och så va så att själva demonstrationstil eh, eh, den är ju inskriven det är ju, våra, det är ju inskriven i vår lag va? grundlagen eh, att tillståndet är en formalitet va? Som sen, sen kan man ju diskutera Bagatell, det där varför det ska kosta 70 kronor och så vidare. Va? Ja, det är en sak vad man tycker att det, det borde inte kosta någonting Nej, att demonstrera, Men, men det är så här små saker. Men tyvärr så är det ju så här: att man, folk drar sig ju för att gå ut på gatorna. Ja. Och, och det är det, det, är det som, som jag tycker är lite tråkigt. Det är man fall. får ju byta som vi i då Sverigepartiet då, eller Svenskt Samling, när vi har flygbradsutdelningar nu har, det, vi har det ju aldrig på samma plats va, För från vecka till vecka de gånger när vi går ut så, det är ju på ena stället dena ena gången och det stället andra gången ja, är... så, här, så, så, så, så råkar man ut då som vi hade då, under 87 va? E, då vi hade kommunistpöben då, trotskisterna då eller som läste täckbant eller stoppar rasismen då som statligt stöd eller från, det från metall de får bland annat pengar till sin tidning då, ja men vi hade, vi hade ju helt omöjligt att föra ut vårt budskap ja. jag, jag menar det är ingen demokrati i så fall det är demokrati, det är ju alltså demokrati, det kan man ju alltså använda ordet, det, folk missbrukar demokratin, eller hur? jag tycker liksom det är barock jag såg nu har vi, på ja. grund att vi har flyttat våra, eh, där vi delar ut flygplan så här, så, ja. så har vi inte råkat ut för eh, nu sådana här kommunistpöbel då, men jag såg då jag tror jag tog upp det förra natten där, där Sverigedemokraterna stod utanför pubben och så stod det Två stycken dårar med en röd flagga med hammar och skäran Och skrek om solidaritet och grejer jag gick förbi där Jag brukar inte eh, lägga mig i andra demonstrationer Men jag kunde inte låta bli att jag tänkte, gå fram och spotta på denna förbaskade hammar och skära. Nej det håller jag med om För det var ingen nationalsymbol så att Nej, säga det, va? inte. det var ingen flagga va? utan det var en röd med hammar och skäran En personlig fråga till dig här i den här radion mm. De måste rulla kollen 12:e. Klart. De måste följa kollen 12:e. Ja. Och folk står mitt emot dem och spatar i sig och säger Sverige och alla. Är det rätt? Ja, du vet att de har ju jag ställer, jag ställer De har ju rätt att de har ju rätt att tycka det, va? Ja. Men de kan ju tycka det. Alltså vad jag anser om de ska följa demokratins spelregler men som inte kommunismen är demokratisk Nej, jag är så, så, så, så kan man ju gärna inte egentligen begära att de ska, ska följa de demokratiska spelregler även om man så tycker va? Nej, alltså, det blir en kluvenhet där eh, de kan ju skrika om Sverige åt alla någon annan dag första maj eller liknande mm. men det, det, det är barockt när de mh, står och demonstrerar på Sägerstorg och pumpar upp höben då och med partitalare talare från eh, riksdagspartierna då, bland annat eh Röskäget Hans Järnfrank då va, för att elda upp folket ungefärligt som, som eh, eh, nationalsocialisterna gjorde då innan man gick till angrepp mot eh, mot eh, olika judiska uh, Butiker och så va Man eldade upp folk under massmöten va Så de var riktigt uppägade Och sen så gick man till angrepp va? Det är ju så det är så sätt man använder det va Till ett fel eller hur Ja de eh, Du vet att För mig jag, jag tänker ibland När jag ser dessa människor va Tyvärr tänker jag det för att det är väldigt fult Att tänka så Men jag tänker det att Måtte du en dag bli nedslagen på gatan och rånad eller våldtagen va. Ja, eller det, det. är fel att tycka så. Jag vet alltså i inne ja, så känner jag alltså där där ska man inte tänka. Men så du förstår vad det här handlar om. Ja, eller måste du ändå helt plötsligt förlora jobbet? Måste du ändå få